І врешті лише темрява та повна тиша огорнули мандрівники. Ви ще тут, тремтячи усім тілом, пискнув чмиг. Я гадаю, ще тут, почувся голос момітроля. Ото буде що розповісти мамі. Раптом спалахнула вузенька смурка світла, ніхмурок знайшов ліхтарика. Промінь лякливо затріпотів на чорній воді та вогких кам'яних стінах.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 Тішихся мумі троль. «Ти врятував нас в останню хвилину» «Я вас врятував?» Здивувався Гемуль «Не мав такого наміру Мене цікавлять тільки рідкісні комахи Які щинили там унизу галас. Гемульі зазвичай того думи Однак дуже лагідні, якщо їх не сердити «Це самотні гори?» Запитав Чмих «Не знаю», відповів Гемуль «Але тут водиться багато цікавих нічних метеликів» «Так, це самотні гори», ствердив Нюхмумрик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 Хіба ж не цікаво упершу в своєму житті побачити хрупуся, який до того ж уміє міняти колір. Не згодився з ним нюхмурик і знову приклав до уст гармонію. Усі дівчата дурні, і ти теж разом з ними», – буркнув мумі троль, свій спальний мішок і відвернувся до стіни намету. Тієї ночі йому наснилася маленька хрупся, схожа на нього самого. Він подарував їй троянду, щоб вона почепила її собі за вушко.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 і полетів у глиб гір Засоромився своєї невдачі Сказав Нюхмурик Кондори дуже горді Вдруге сюди не поткнеться Кондор з кондорятами Дуже зворушливо Гарячкував Чмих А ще велетенські ящерки Водоспад, що западається під землю Забагато колосальних пригод Для такого крихітного звірятка, як я Найколосальніша пригода Ще попереду Заспокоїв його мумітроль Наша кумета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 вигукнув мумітроль, не забарившись послати у слід за пательнею каструлі. Посуд щенив неймовірний брязкіт, який не стихав, доки остання каструля згинула у провалі. «Як чуєшся? Ліпше?» – поцікавився нюх-мумрив. «Ні», – заскімлив зблідлий чмих. «Тепер мені паморочиться в голові!» Він ліг до на землю, відмовляючись іти далі. «Послухай», – суворо мовив мумітроль, –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 Йти тепер стало приємніше. Під ногами ріс мох та лишайник, де не де цвіли квіточки. Ліс присунувся ближче. І було дуже тепло. — У який бік до вашої домівки? — поцікавився Нюхумрик. — Треба обрати найпрямішу дорогу, щоб встигнути до появи комети. Мумітроль глянув на компас. — Дивно поводиться, — мовив він. — Крутиться, мов невіжений. — Невже боїться комети?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 Ти лаєшся? отетирів чмик. То й що? не вгавав мумітроль. То хробся кликала на допомогу. Я певен, що то вона. Заспокойтеся обидва, втрутився у сварку нюхмумрик, дістав ножа й розрізав мотузку. Мумітроль одразу зірвався з місця і що духу, наскільки йому дозволяли коротенькі лапки, побіг на порятунок. Неподалік він надибив посинілого від жаху хропуся, який несамовито волав.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 З цими словами герой простягнув дамі золотий браслет. Ох, тільки зуміла промовити хробця і густо пожовтіла від утіхи. А я його стільки шукала, як мила. Панечка одразу ж почепила прикрасу на ніжку і, вертячись на всі боки, милувалася нею. Вона проплакала за цією тядькою кілька днів. Сказав хрупусь Щоразу, як я намагався заговорити про комету Вона зводила розмову до жалю за браслетом А вас цікавить комета? Ще й як? Підтвердив нюх мумрик Хвала небесним силам Полегшено не зітхнув хрупусь То можемо одразу ж влаштувати нараду Сідаймо. Усі сіли Я оголошую себе головою та секретарем зборів Вів далі хрупусь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 «Ніхто тобі не боронить проводити наради», – втрутилася Хропся. «Але зараз мені треба роздобути трохи дров, а ще принести питної води для зупи і назривати букет лісових квітів для прикрашання обіднього столу». «Якого кольору мають бути квіти?» – зацікавився Момітроль. Хропся оглянула себе з ніг до голови, вона усе ще була жовтою. «Бузкового», – вирішила вона. «Бузковий колір посуватиме мені найліпше».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 Твердив хропусь Хропся від цих слів почала зеленіти Починаючи від носика З лісу прибіг з букетом у мітроль Він постарався назривати Щонайбузковіших квіток а, Зараз мені, мабуть, Ліпше пасували б жовті Мовила вона, глянувши на квіти Бачиш, як я позеленіла Назривати нових? Та ні, не треба Але заслони чимось до комету Бо інакше я не зможу зварити зупу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 Стежка весело в'юнилася лісом, петлювала і закручувалася на всі боки, інколи знічев'я зав'язуючись вузликом. Від такої стежки не втомлюєшся, вона навіть здається скоріше приводить до мети, аніж пряма й одна дорога. У мене відчуття, ніби долина мумітролів ось- ось вигулькне з наступного закруту, мовив мумітроль. Розкажи мені про долину, попросила Хробся. У нашій долині завжди почуваєшся у безпеці.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 Чмиг запопадливо перехилив цілу пляшку, лимонад потрапив йому не в те горло, почулися чудернацькі звуки, і червоне питво фонтаном пирснуло на килим. Я виблював, вигукнув він з докором. Отак «От у нього завжди, пояснив мумітроль. То, може, рушаймо? «Е, скільки все це коштує? поцікавився хропусь. Бабуня заходилася підраховувати, а доки вона рахувала, мумітроль раптом згадав, що у нього.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 «Хіба Віли валена? О, ця пісенька така сумна!» – запротестувала Хропся. «Не біда, – наполюгав Мумітроль, – зате гарно свищиться!» Нюх-мумрик грав на гармонії, Мумітроль підсвистував, а решта підхоплювали приспів. «Віли валена, нічка така темна, пізня година, а ти все сама, змучилися ніжки, а дому нема!» Хропся гірко зітхнула.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 не сумуй, ми прийдемо додому Мама чекатиме нас з наготованим обідом І скаже, як вчасно ви повернулися А ми скажемо, як ти лише знали, що за пригоди з нами трапилися У мене буде браслет з перлів Маріна пришепотіла хробся А однією перлиною прикрасимо тобі шпильку на краватку. Звичайно, хоча я рідко одягаю краватку, сказав мумі тролль А ще одну перлину я одягну на шийку своїй таємниці